Det finns ett mål, en liten grob där alla är, det finns en malle, men ni får aldrig inna Har du soundcheckat? jag oh, har soundcheckat. Ba -ba -bam, ba -bam. Har du soundcheckat? Här, ja, jag brukar aldrig, jag har faktiskt, även om jag i ett avsnitt stängd av micken för tidigt, så har jag ju aldrig inte haft micken på. No Så hej. min soundcheck är ju mycket mer stabil än vad din är. Not då professionell du, du är, Jag då du är alltså nästan en tredjedel vim. av våra avsnitt. Nej, en fjärdedel efter det här avsnittet. Uh, har haft mikrofonen avstängd helt totalt, i hela avsnittet. En fjärdedel av alla avsnitt? Mm, två. Oj. Ett och fyra typ. Vi har gjort åtta avsnitt. Det här är avsnitt åtta va? Ja, välkomna ja. till avsnitt åtta. Av hej och välkomna till chaos. avsnitt åtta av podcasten Organiserat kaos med mig, Kick Med <hör> mig, yo Yo, yo. läget Jag har glömt bort ifall vi sa något ämne vi skulle ha idag Ja, vi ska ha ett nytt ämne som vi inte haft innan och ska om nya ämnen Vi ska ha Just det. nyheter Just det Men det kommer vi till sen Först så måste vi hälsa klart och sånt Okej, okay, jag får inte upp nagellack. Jo, nu fick jag upp nagellacket Visst. Du ska måla naglarna på riktigt, alltså. Ja. ja jag tror och äta sockerrätter eller 20 snabs. Kult. Kult, coolt. coolt. coolt. <coughs> och själv, då, vad skulle du göra under tiden vi pratar? Jag tänkte. Vi sa ju att vi skulle läsa nyheter och sånt samtidigt. Mm. Eller när vi diskuterade ämnet nyheter förut så pitchade väl jag, jag idén att vi skulle sitta då liksom samtidigt och göra vår research kring det vi pratar om. Mm. medan vi pratar om det. Så vi ska en sitta lite del, och läsa nyheter och sånt. En del typ, av ja. eh, syftet med Morgonpasset i PT är ju att de ska just diskutera nyheter. Och okay. eh, Kodjo Akolor, min favoritnegare eh, som man faktiskt får säga. Han är med i Morgonpasset i PT och hans favoritnyhetssida är The Huffington Post. Så jag har öppnat en flik på Google Chrome med The Huffington Post. Okej. Okay. Försöker du vara som Kodjo? Nej, jag får inte vara som Kodjo För jag är inte svart och, Fast ju, Både jag och han har faktiskt ingen förhud Så det är ju någonting är som det jag har gemensamt Är det fel att vara svart? Nej Varför har inte du någon förhud? <laughs> för att jag är en kvinna Okej okay. Har du förhud? Har... Nej Har du inte? Nej Varför inte? För att jag är kvinna <laughs> Okej. Okay. Har du varit kvinna ända sedan du föddes? Och kan, kan inte jag använda samma ursäkter som du, eller? Själv varför bra. är de inte varför är du... okej? Okay jag bara att jag undrar om du föddes man. som kvinna. För Nej. jag föddes nämligen som man. Mm, det gjorde inte jag. Nej, föddes du som kvinna? Jag menade tvärtom. <skratt> okej. Okay. Jag har mm. i alla fall hört att en stor grej har mm. varit en förkortning som jag har glömt. En typ... stor grej i år har varit en förkortning. Får jag gissa att det är ASMR? Ja! Vad var det för riktigt? Vad <laughs> var min <laughs> Nej men alltså, på riktigt var det det? Jag tror det. Alltså, svär. Är det när man folk äter mat typ? Ah. Ja! <laughs> Vad sjukt! <laughs> Och att de har sökt på det ordet på många sajter. Jaha, på sajter. Mm. Jag kommer ihåg förra, ah, 2017 då då var det nu alltså, tänker jag en jag period typ på den bara för jävlas. En period på våren när typ den mest sökta grejen på jag vet inte om det var på YouPorn eller på whatever mm. var fidget spinner. Pornhub. Ja Ja, ah, säkert. Det var fidget spinner i alla fall. Mm. Det Och det var inte ens, alltså, det var inte ens det var inte fidget spinner porr utan det var bara fidget spinners Alltså folk som var snurrar på fidget spinners Det var inte så här, kille With a fidget spinner on his penis Shoves the fidget spinner up Alltså ingenting sånt utan det var bara fidget spinners Som snurrar Jag kollar inte på porr så jag vet faktiskt inte Nej Jag läste det på jag vad det var, Länge sedan Det är typ en sån här Facebook video Om äh, fidget spinners Kan du ta upp en nyhetsartikel Och läsa lite av den så får jag springa och hämta mitt vatten Nej, för du kommer ju inte höra mig. Jaha. Mm. Då måste jag läsa två gånger. Kan du läsa lite om jag jag har inte, den där jag för har inte förberett den. Så... Jaha. Mm. Men jag är väldigt sugen på olika... ...nämn. Oh, jag har skit i varje video. Huffington Post. Mm. Vad står det där då? Där står det Goat Sabotage Kicks into overdrive no. jag har... GOP Vad är GOP o p Och sen en bild på Trump mm. go Sabotage Kicks into overdrive uh, vad, vad betyder det jag ens? Vet inte um, Det jag tänkte på som jag har Som en nyhet mm. är att det är ju NBA Basket i London Ikväll ah, Varför är inte du där? För att jag vet inte, jag tänkte inte på att jag kunde åka. Det hade varit roligt, fast det är också det är Celtics som spelar mot Sixers. Så det är ingen jätterolig vart för mig att kolla på. Det hade varit kul att se Celtics i och för sig för att det är ett okej okay lag. Men, nu vet jag vad vi kan lägga upp för bild på vår Instagram. För att vi har ju skaffat en Instagram. Just det. Nu har vi faktiskt skaffat en Instagram också. Förra avsnittet nämnde vi det. Mm, att vi skulle göra det, men vi hade inte gjort det. Och Instagramen heter nästan som Kaos vår mejl. Kaos org. är det här för? Varför ska du ha den här bilden? För att det är en nyhet som jag hade tänkt att läsa. Ska vi ta en sak klaget? Den har ju inget med nyheter att göra. Ja, jo, har den har visst någonting förut. med nyheter att göra. Jag menar alltså, den är en nyhetsbild, men det är ju inte... Alltså, vi måste ju ha en bild som är tydligt nyheter. <laughs> alltså, bilden liksom utstrålar Nyheter, den där bilden utstrålar ju inte Nyheter. Bilden direkt. som jag skickar är en shangu Som ligger sexigt i en hall mm. Vi kan ju lägga upp två bilder då, Så man får se dels den här shangrun Och så man får se nyhetsbild mm. Det står vi kan inte lägga så, så, så mycket Riktigt lyssna. om shangru, men den... men lyssna, Så här kan vi lägga upp, för vi sa att vi skulle lägga upp en bild För varje avsnitt som har med avsnittet att göra Mm. som är typ så här, eller så här, avsnitt åtta. vi pratar om nyheter och så är det en bild som äh, utrådar nyheter, typ det här, som kommer upp när man googlar nyheter. Typ Men bra. så kan vi också lägga upp vi kan också lägga upp kängrum och så kan vi bara ha den bilden och så kan, kan vi skriva typ lyssna på avsnitt 8 så fattar ni mm. vad bilden handlar om. Eller Då där. Instagram är i alla fall kaos med s understeck olg och kaos med S. Kaos med S under Kikorik. Alltså kaos under Och om man vill få mer kontakt med oss så kan man mejla. För ingen jävel verkar vilja mejla oss. Nej, det är <hör> Och mejla i med alla fall kaosmedz.org ett kaos.org det är faktiskt eh, hela... Sju följare har vi nu! Sju följare! jag fyra stycken är katter! är Fyra stycken katter. <laughs> ja. Vad säger det hemma oss egentligen nu? Mer än hälften av våra följare är katter. Och ja, är en är... nej. En katt till! Fem katter! Ja, det är inte bra det där alltså. <laughs> Fem katter. På vår podd Instagram som inte handlar så mycket om katter. Varför är det katter? Var vi någon här steg som är katter? Jag fattar inte. Alltså, Nej, varför följer inga hundar oss på Instagram? Fan vad rasistiskt. Det är väl folk som kollar vad Karamell följer kanske. Eftersom att Karamell följer... Ah. Men oss. om jag går in på Kaos Instagram och så gillar jag alla Karamells bilder så kanske vi får ännu mer kattföljare. Kanske. Kanske. Försök. Vi kan ju leva på våra kattföljare då kanske. Ja, då, det, vår, ditt mål var ju att få sponsra vi så. Exakt, det här kan hjälpa. Nej, nice. så går det. Hittar du några härliga news? Oj, vänta. Jag måste bara svara på en grej här. Åh, oh, Kik har så mycket tjejer i sitt liv. Och de är så mycket viktigare än mig. Tydligen är inte jag en tjej i hans liv. Snyft. karamell, det är ju också en... Nu är jag färdig. Tjej. Det är jätteroligt. Du kommer tycka om det här när jag berättar det sen. Mm. Vadå? Har du fått reda på kommer... vem som... är? Jo! Ah. Det är, alltså, men det kommer vara tråkigt att ta upp i podden För att det är internt Så det kommer liksom inte vara kul Men jag kan berätta det här efteråt att det är jätteroligt ah, Måste jag vänta en hel timme Ja ah, du får hålla dig Nu gäller Sorry. jag Karamell, alla bilder på Kicks, katt karamell på Instagram Jag frågar om du har hittat någon Nyhetsartikel ah, ah, ah, ah. Nej jag kollar inte Men kan du inte göra det då jag började kolla, men sen så hände det någonting annat någon annanstans. Så fick en snäpp av en snygg tjej. Det var inte av en snygg tjej, det var av en snygg kille. Vadå, var det Mike? <här> ja. <här> <här> Låt, men det är roligt och jag är jätteofokuserad just nu. Men det är för att det här blev så himla Handlade roligt. om mig? <här> ja. Nej! Åh, oh, awkward. Jo. Nej. Åh, oh, jag vet. Nu har jag gillat alla grämmelsbilder. Nej. <här> Oh, vad i alla fall den här kängören. Nej, äh, skiter den jävla kängören? <laughs> skiter du den här kängören? Jag försöker hitta så här roliga nyheter från Put 2017 typ. Putin tycker att Kim Jong-un är en slug och mogen politiker. Under. Ja, vad? Ja, Putin, Rysslands ledare, tycker att Nordkoreas ledare Kim. Är en slug och mogen politiker? Slug och mogen. Mm. Nordkoreas diktator är en slug och mogen Politiker säger Vladimir Putin, Rysslands president, menar att Kim Jong-un med sin hantering av landets kärnvapenprov och robottester visat att han blivit en ledare att verkligen ta på allvar. Jag tycker att herr Kim Jong-un uppenbart vann den här ronden. Han har fullbordat sin strategiska ordet. uppgift, säger han till ryska journalister vid en tv TV-sändning tillställning. Ryssland har ju FNs säkerhetsråd och östra för att nya sanktioner mot Pyongyang och samtidigt manat de västliga länderna till återhållsamhet och öppen dialog. Det var inte så intressant med nyheter. Inte jätte? Nej. Ja. Oh. Vad ska man kritik mot P-appen? Det kan jag ju ta och nämna. Mot vad då säger du? P P-appen. Pappen. <laughs> <laughs> Nej, p -uppen. Vad är P-appen? Parkeringsappen? Nej! Sjukhus anmäler app efter 37 oönskade ja, graviditeter som vi diskuterade. <laughs> Det var faktiskt roligt. Det var ju faktiskt roligt. 37 fall av Natural oönskade cycles. graviditeter på fyra månader. Nu anmäler Södersjukhuset preventivmedelsappen Natural Cycles till Läkemedelsverket skriver SVT. Metoden som appen baseras på bygger att kvinnan varje dag matar in information om bland annat ting, köptemperatur. För att få veta vilka dagar det är säkert att ha sex utan att bli gravid. Detta är en ny metod som vi ser ett antal oönskade graviditeter. Detta är en ny metod och vi ser ett antal oönskade graviditeter. Därför anmäler vi nu detta. 37 av fallen där appen uppenbarligen inte fungerat som det är tänkt. Finns bland 668 kvinnor. Men jag som har söker en fråga på. nu på det här. Ja du kund, Jag tror du kan mer om appen. Jag, har, jag vet inte mycket om appen. Vad är tanken? Tanken om appen är att varje gång du vaknar, varje dag du vaknar tar du temperaturen på dig. Mm -hmm. Alltså din mm. temp. Och mm. när du har en lossning, alltså är fertil alltså kan bli gravid, då skiljer sig mm. din temperatur mot din normaltemperatur. temperatur. Så, så okay. ser appen när man är gravid. Okej. Okay. Och Isabella Löfvengrip, Blondinbella som jag är ett fan av. Hon har kommenterat detta. En ganska naturlig situation. Så kommenterar Isabella Lövengrip- anmälningen av preventivmedelappen till... Ja, Isabella Löfvengrip tycker alltså att detta är en ganska naturlig situation. Lövengrip Säg säger till Breakit att man har haft en stor användar tillväxt. Något som hon menar Även öka om man använder som riskerar att bli gravida på grund av att, att folk upp? slarvar. Nej, men hon är en är delägare det. Så det är hennes app lite? Nej, alltså det är... Hon är bara, har bara köpt in sig som delägare när de hade gjort allt jobb. Okej. Okay. Så det är lite hennes app? Ah, folk vet att den finns på grund av henne. Okej. Okay, men jag har en fråga. Mm? Man kan ju rent tekniskt sett ha... Alltså spermier kan ju överleva ett tag. Så man måste ju inte ha sex exakt när man har ägglossning. Så vad är tanken kring det här? Det är ju helt dumt att tänka att man bara kan bli gravid exakt just vid ägglossningen. Tänk om man, inte ha, här man här har sex dagen innan spermierna lever så får man ägglossning. Så bara, aha, shit. Alltså, den här appen är ju, var ju främst till för och skapades främst för att kvinnor skulle få lättare att bli gravid. Ja... Uh, huh. Och sen så kom okay. folk på att de kunde använda den tvärtom också. Men för jag trodde inte alls det var det som var syftet med så som jag För jag har inte läst om den. Men jag trodde syftet var bara natural cycles. Typ att man skulle såhär... Det vill inte ha någon slags flow i sin mens. Alltså få en bättre struktur eller något på det. Jag vet inte. Alltså, jag har ingen aning. Men jag trodde inte den skulle användas som... på grund som... av att man ska slippa hormoner som preventivmedel För att det kan påverka tjejer väldigt mycket. Okay. Eller slippa ha en... Men så den är tänkt som ett preventivmedel liksom? Mm, ja, jo. Alltså både och. Jo, den är väl tänkt som ett preventivmedel och blivit klassat som ett godkänt preventivmedel också tror jag. nu jag tror inte jag. Men skillnaden är ju att alltså, jag tror inte att, att en tar... app kan bli klassad som ett godkänt preventivmedel av något slags seriöst institut. Det står ju att det är en preventivmedelapp. Ja, men det kan ju jag göra en app också som kallas för en preventivmedelsapp. Och jag okay, cool. är med att det är mer ansvar med den här appen. Eftersom p piller är det ofta så att ja, men du måste ta dem inom 36 timmar eller inom 18 timmar så funkar de. Medan den här är ju någonting du måste göra direkt när du vaknar. Helst samma tid varje morgon. Så det är mycket mer ansvar. Och så är det väl lite äh. common sense. Alltså du måste ha lite vett i skallen för att du ska kunna tänka att ja, men... Och så många tjejer känner på sig vilken tid i cykeln de äter. Typ. Lite. Jag tycker det låter lite väl flummigt va? Jag kanske låter som en hater nu men jag tycker inte det låter som en bra ett bra sätt. Jag fattar att det, man vill komma bort från hormoner och behöva alltså det, man ska inte tvinga du någon tull, till att ta, ta p-piller och så vidare. Men Nej, jag tänker fortfarande att det är ingen bra idé att bara genom att ta tempen och ha en app så ska du liksom kunna ha sex hur du vill sen alltså. Och förväntar dig att bara för appen säger någonting så blir du inte gravid. Uppenbarligen funkar det ju inte för alla eftersom att ganska många ändå har, du testat, har blivit gravid av det. Har du testat något annat preventivmedel än kondom? Ja, p-piller. Eller alltså inte jag, men... Jag frågade om du hade testat. Jaha, nej. Jag Varför har inte, inte gjort det. Det har inte funnits något behov. Nej, Du bara litar på alla tjejer du är med. Mm. Jag är inte med så många tjejer som du tror. Du tror ju att så fort jag säger ju ibland oj nu fick jag en snap du tror ju att jag ligger med den personen då. det är det som är så sjukt Nej du, du tror att jag. jag tror det. Okej. Okay. Nej men så här jag har ju oftast faktiskt varit i förhållanden i mitt liv. Jaha när var typ... du visst i ett förhållanden då. För ett tag sen. Ja. Um, <laughs> så ja, nu har det gått att ta men innan dess och mm. då har alltid eh, Min flickvän Tagit preventivmedel Pojkvännen då? Jag har inte haft någon pojkvän Nej. Hur känner du kring det? Det känns helt okej okay. Jag skulle inte, så här brukar jag säga Kring min sexualitet, jag skulle gärna Vara bisexuell eller så. Om det inte vore för att jag helt Absolut inte tände sexuellt på killar jag skulle liksom inte ha något problem så här att känslomässigt tycka om en kille på samma sätt som en tjej. Men det är att just sexuellt så tänder jag inte på killar överhuvudtaget. Om det hade varit en transvestit tror du då att det hade varit en kille Nej, som alltså ser jag... ut som en tjej? Nej men då är det fortfarande när man väl kommer till själva sexet så är det fortfarande en penis där och jag tänder inte på penisar. Nej. Nej. Så kan det vara. Så kan det vara. Och det är väl också okej. Okay. Eller? Ja, det antar jag Ja, tack, schysst uh, men Fast om mina hade du frågat hade frågat en feminist Om du hade frågat att det var om en feminist Så hade det nog inte, säkert inte varit okej okay. Okej, okay. men mina flickvänner har tagit p-piller Och då kanske du kommer med förfrågan Ja, men känner inte du att det har varit ditt ansvar att ta p-piller då? Och jag svarar med kanske men jag vet dels inte alls hur det ser ut med situationen kring p-pillar för män. För att jag inte satt in mig i det. Och det kanske är jätteansvarslöst och dåligt av mig. Men jag, har jag har förstått det att det är mycket mer biverkningar för manliga p-pillar än kvinnliga. Mm. Men jag skulle inte vilja ta det heller. Nej. Alltså... Nej. Jag vill inte påverka min men, kropp. Men hade du kunnat sånt. tänka och dig och jag har att ta aldrig tvingat, någonting annat? Det vill jag också säga nu bara. Mm. Jag har aldrig tvingat någon. Jag skulle aldrig tvinga en flicka eller så att ta p-pillar. Det tycker jag inte är schysst. Alltså, för då fattar jag. då är det, Om jag tycker att om jag ska tvinga henne då är det hellre mitt eget ansvar att ta själv. Men de har valt att göra det. Alltså själva, billiga liksom. nagellack, fan. Jag, jag gillar SE liksom. Men nu har jag köpt något på IKEA. Oh. Och det blir inte bra och jag kan inte sitta still. Fan. Ja. I alla fall. Ja. Oh. Jag blev vald. Tar du p piller Nej, det gör jag inte. Jag har, Varför? För jag har inte haft en regelbunden partner så länge att jag tyckte att det ska vara aktuellt än. Men har du inte haft andra partners regelbundet? Vad menar du nu? Har du inte legat runt? Och det här är inte en anklagelse, <laughs> det är bara en fråga. <laughs> alltså, jag har varit med människor, ja. ja. Uh -huh. Men jag är en människa som inte ligger runt om jag går hem med en kille så brukar inte jag ligga med den utan då brukar jag bara nästan ligga med han och sen brukar jag säga fuck off en die, du är för ful för mig mm. och din morsa går för en hundig jag sa det, ja, det ditt face det har jag hört om dig har du hört om mig eller den låten? jag har hört det om dig mm -hmm. folk kallar dig för en tease ja, men precis det är Känner jag igen att folk har sagt om mig. Ah. Så skattar jag och går därifrån. Mm. Taskigt. Det är inget jag rekommenderar dock att vara en tis. För det kan sätta dig <laughs> i väldigt mycket kniviga situationer. <laughs> vad, vad då då kan du utveckla? Vad sa du? <laughs> Hur, på vilket sätt kan du utveckla? Kan jag utveckla? Eh, mm. Väldigt många killar har svårt att ta ett nej när de är upphetsade. Okej. Okay. Är det någonting du känner igen? Nej. nej. Eh, inte för inte för min del tror jag i alla fall. Det har aldrig jag har aldrig varit i en sån situation där någon alltså har gjort så vad jag vet. Men om det skulle vara eller alltså det har väl hänt om ens partner liksom säger nej jag har lust och då säger man okej. Okay. Eh, också rekommenderar inte för att det är väldigt lätt att bli övertalad eller försökt att bli övertalad till att göra någonting som man egentligen inte vill. Okay. Du är så här living on the edge Ja men precis Mycket living on the edge Men jag känner ändå att jag kan fortsätta med det För att jag känner att jag Säger nej när jag inte vill Och så får mm. dem, så får de jag ta det den bra. Smällen att bli utkastad i hallen Och sånt där mm. Blir folk arga på det sättet Så att de bara men ha, vad är du här för då Dra um, Somliga har blivit det ja Fast en situation så var det väl kanske för att jag råkar knäa hans så att han råkar börja blöda näsblod och bli utlängd av den anledningen. Mm, konstigt. Men han, Aggressivt. Och så råkade jag träffa honom på en personalfest. Uh, för inte så länge sedan fast det var ett tag sedan. Och då sa jag förlåt och så han förlåt. Jag var en sämre människa då. Mm. Han, hade, han var en så kallad säsongare och han mm. de hade en lista där på sitt personalbord vem som hade legat mest under sommaren och han ledde och jag tror mm. fan att det var över 60 pers på en sommar liksom. mm. Mm. men man får göra precis vad man vill med sitt liv absolut det får man det är det som är så fint med livet att man har bara ett nej att man får göra vad man vill Aha. vad brukar du göra med ditt liv när du gör vad du vill med ditt liv? Vad jag brukar göra med mitt liv när jag gör vad jag vill med mitt liv? Ja. Dansa. Och jag, känner... jag dansar och så tränar jag. Och så. Det är det det jag gör? Jag känner att vi kommer ifrån ämnet lite. Nyheter? Men så är det ibland. Så är det ibland. Har du några mer att gå utangående mig och med när jag gör vad jag vill? Nej, inte just nu. Jag har, jag har lätt mig att hampa är liksom inte helt samma sak som cannabis. Nej. Då hade det ju hetat cannabis. Men jag trodde bara att det var en sorts eller ett annat namn för cannabis. Typ ett svenskt mm -hmm. namn. Mm -hmm. Vet du var i Sverige de odlar med stampa? Sundsvall. Nej, men alltså, alltså det här är väldigt, väldigt komiskt. Var i Sverige odlar de mest hampa? Aparanda. Nej, ingen tillgissning. Det ligger utanför trollhättan. Uddevalla. Nej. Grästorp! <laughs> på riktigt. Tror inte du att det är ett skämt då? Nej, nej, nej på riktigt. Det står ju på Wikipedia. Och Då har en värsta men... stor hemsida om Grästorps hampa. Ja, men okej. Okay. Visste du att hampa kan ersättas, kan ersätta bomull? Ja. Men fan, varför vet du så mycket? För att någon annan, Vi har många så här knarkintresserade kompisar mm -hmm. knarkfantaster, de säger mm. såna saker du är en knarkfantast? nej, inte direkt jag vet inte jättemycket om knark och jag är inte så engagerad jävla duktiga unge äh, inte det men det finns vad tänkte jag mer på? jo, på tal om eh, p-piller och eh, hormoner och så så du skulle inte kunna tänka att du manliga hormoner som testosteron och sånt där nej Nej. Så du har aldrig provat typ anabolasteriod eller sånt där? Eller du skulle mm, aldrig kunna nej. tänka dig att prova det heller? Nej. Nej, vad skönt. tyg i sin manlighet och tyg med sin kropp att ens idag ut att man inte behöver bli ett övermuskelberg. Jag är ett övermuskelberg. Ja. Tränar du mycket alltså? <laughs> ja. Varför då? Jag tränar ganska mycket. Vad är mycket är kul? för dig? Uh, nästan... Alla dagar Det beror på lite på också Men jag, det går lite i perioder med hur jag tränar så också. Just uh, nu ett tag så tränar jag inte exakt alltså Jag tränar, jag dansar ju varje dag mm. Det är min träning Men när jag säger träning så menar jag ofta gym För att jag säger inte att jag tränar när jag går och dansar Även om det också blir träning Men då säger jag att jag går och dansar Men jag gymmar några gånger i veckan nu. Men just nu så tränar jag så pass mycket På ett sånt sätt som gör att det är mer optimalt För mig att träna kanske varannan var tredje dag um, och sen vila så att jag <går> min kropp får vila också. Däremellan snarare än att så här, gå till gymmet varje dag. Har du några tips för de som inte tycker det är kul att träna hur du ska bli kul att träna? Alltså jag tycker inte att man ska träna om man inte har ett mål. Alltså för att då är det helt meningslöst. Om du inte har ett alltså om du har ett mål så är ska du säg att säga en ja 2018, det här är mitt år, jag ska gå ner i vikt eller vad som helst. Och sen så märker du att det är tråkigt. Ja Men då vill du inte tillräckligt mycket, Och då är det ingen idé att göra det. Ja, men folk som vill, fast tycker det är så jävla tråkigt. Har du några tips då? Ja, men alltså, om du vill tillräckligt mycket, då är det inte så jobbigt. Alltså, för då vill du, alltså om du bara vill, det är så jag gör jag med allting. Liksom. Det är mitt tips. Bara bestäm dig för det, du, gör det du vill göra. För då blir det väldigt enkelt. Och om du, alltså om du känner så här, jag vill verkligen gå ner i vikt Och sen så går du i gymmet och så känns det för jobbigt Och du liksom inte pallar mm. Ja då vill du inte tillräckligt mycket Mitt för när är du vill att ta en här, träningsform som är kul När du vill tillräckligt mycket Då kommer det inte ens kännas jobbigt Att stå där på springarna. När du vill det så mycket så att det enda du vill liksom Är verkligen att gå ner i vikt eller vad som helst Då kommer du stå där på bandet Och då kommer du se ditt mål så tydligt framför dig Så då kommer det liksom, det kommer gå så lätt tror jag att många människor kanske behöver hjälp med att visualisera sina mål. Kanske det. Det känns som att du har en väldigt stark vilja. mot sig själva. Ja, väldigt stark. Vad gör jag är du lätt att när saker. saker går emot din vilja? Hur menar du med att gå emot min vilja? Nej, men om någonting inte blir som du har tänkt dig. Alltså om någonting inte blir som du vill. Eller hade tänkt då analyserar jag Och antingen oftast i första hand Så kämpar jag väl extra hårt För att få min vilja igenom Men om det på något sätt skulle vara så att det liksom Det kör ihop sig så att det går liksom inte Då får jag omstrukturera hitta Men till väg exempel om du skulle tappa din pizza Som du har sett fram emot en hel vecka Bara ja, upp och ner Det jag väl inte så mycket Nej, men... Jag äter ju inte pizza <laughs> Vad fan din hämtmata. Ska jag. Jag äter pizza men oftast inte. Men om jag skulle tappa den, då skulle jag väl gå och köpa en ny pizza. Då? Du, du är ingen ganska lösningsfokuserad människa. Alltså. Mycket lösningsfokuserad. Och eh, om men ni känner att köpa ni köpa skulle pizza. vilja dejta den här killen så heter han på Instagram. Chaos understryk. och... Så vet ni inte om det är mig, ni får hitta här eller han Snygg reklam Nej men om ni vill, alltså jag är inte, inte så svår Jag tror så här. om man vill dejta mig Så anstränger, er, alltså lägger tio minuter på Typ så här klicka på länkar och grejer Så är det alltså lätt att hitta mig I anslutning till den här podden uh, Så gör det Jag är jätteskärmig och snäll också Jag är jättesöt också uh, Ska jag säga några nackdelar om dig Eller ska de få upptäcka det själva Det kan de få upptäcka själva, nej men säg Vad tycker du är nackdelar med mig jag vet några också, alltså, om men jag Om man, man skulle dem som dejta dig så tror jag att en nackdel skulle vara argument mot dig. När du tycker att du har rätt. Så är det väl med alla människor i för sig. Jag tycker inte, eller of, grejen är att jag är så himla klok också, så det blir sällan ett problem. Skulle du kunna dejta någon <laughs> med under hundra IQ? Det beror väl på personen men Någon som inte. du känner verkligen liksom inte går att ha en diskussion om någonting ah, med nej, så att du hör att nej, hennes tankar nej, är för fint. Nej, nej, nej, okay. uh, nej. det är mer svårt med dig. Men jag hållande? är faktiskt inte så intresserad. Det är väldigt, väldigt trångt om man går på varandra. Nej det är det inte det är en fin detta. men grejen är att jag, vill, jag kom på det nu jag vill ju faktiskt inte dejta så att jag har inte av och det är ännu mer bra om du säger det till tjejer för då blir de ännu mer svaga på dig Tjejer funkar så jag tror inte det. nej men jag vill nej jag tror faktiskt inte det jag inte det en grej som gör så kanske så att gör, gör att folk liksom inte vill dejta dig ju att du är för jävla ful också så det är väl kanske en eller inte femtalsning att inte folk skulle vilja dejta dig Nej, det tror jag inte. Jag tycker jag ser bra ut. Jag skojar. Jag, jag hade jätteglad. tänkt att du bara skulle bli lite ledsen och förvånad. Och... Fast jag kunde inte spela på det, för jag kände mig elak. Ja, jag förstod att du jag... vet, det, var, det var en konstig grej att säga. så här, för <laughs> Nej, men jag är väl inte snyggast i universum, men jag tycker att jag ser okej okay. ut. Jag är nöjd med att jag ser ut. Om vi säger men så, så här, jag han så var lite. riktigt jävla söt när han var yngre, har jag sett på bilder. Riktigt men han är fortfarande en ful. Var... Tjock. Jag var väldigt tjock när jag var yngre Men jag tycker också att jag var tjock när jag var yngre Och du tycker inte att jag var tjock när jag var yngre Så jag tycker inte att du var tjock när du var yngre Jag har aldrig sagt att jag inte tyckte du var tjock när jag var yngre Käften <laughs> Har du sett mitt lägg? Nej Okej, okay, jag skickar en bild på mitt lägg okay. Är du smal på ditt lägg? Alltså när jag säger yngre så menar jag ju liksom Tio år sedan Jaha, jag menar två år sedan Ja, då var jag vältränad. Nej, det var jag inte, men jag var mer vältränad än tjock. Så, tycker du att jag är tjock här? Jag kanske vägde 10-15 kilo mer på mitt lägg? Varför? Om du har fått en bild på Messenger. Men det, du kan inte ta ett, ett läggbild, jag ser ju Jo, det är ju det, jag, det, ju jag, det jag, jag menar. Ser du svullen jag är i ansiktet? Ser du hur hemsk jag ser ut <hör> mer svullen där än nu men det är svårt att se om du är tjock eller inte. jag tycker att jag är tjock i ansiktet jag ser ganska tjock ut i ansiktet allmänt även fast jag är väldigt smal just nu mm -hmm. fick jag det, alltså jag fick, det är så jobbigt jag fick en video på Instagram skickad till mig för 18 minuter sedan mm. och jag, jag vet exakt vad det är för video och jag vill så gärna kolla på den men jag kan inte göra det nu när jag poddar men varför? vi kan väl sätta på ljudet och så får de lyssna nej det är ingen bra idé okay. det är en snuskig video Nej. Vet du vad som är så sjukt? Det är en ASMR-video. Aha, kan du förklara lite för lyssnarna vad det är för någonting? Folk som äter och man hör dem äta. Men finns det inte på... Eller var det det att de hade sökt på det på? Vilka bokstäder mm. är det så jag förstår? ASMR tror jag det. ASMR. Åh, oh, någon har skrivit till mig på Facebook. Hoppas inte du. Jaha, det var en gruppchat. Fan. Jag visste inte vad det är det kanske inte bara är mat. Det kanske är andra syften också. Men jag, det som jag vet att det är. Eller jag har sökt på det. För jag har bara sökt på YouTube på det. Då kommer det upp videor när folk sitter och äter mat. Och så har den. Nu slutade jag Inspelat ljud. Ja. Um, så man hör liksom när de tuggar och så här sväljer och allting. Och det tycker folk är behagligt att lyssna på. Tack för att. Tack för att vara med på Brunshell. Du ska engagera dig i gruppchatten nu. Alltså. Nej, det var ingen gruppchatt. Det här var en grupp. Nej, men det var en, Nej, jag det jobbar det, på en restaurang ja, som okay. heter Kerstin på torget. Kerstin på torget. Kerstin på torget, ja, men, okay. på torget, ja, men vår personalgrupp äh. heter Kerstins. Och då så skriver en tjej, ah Välkomna alla på mitt GRIT-pass på lördag klockan nio. Nordic Wellness kunskap. Grit. grit. Grit. Grit-pass. I. Uh, grit. Okay. Uh, Nordic Wellness kunskap oh spyhink finns tillgänglig. Och så skrev jag kul. Mm. Tyvärr existerar inte tiden lördag klockan 00 i min kalender. Och då skrev hon kanske det är dags att uppdatera kalendern lite. Och så skrev jag en jävla fotbollsspelare som knappt jobbar för att han spelar fotboll. Och så skrev han inte för vår son, men jag tycker att alla ska gå och en pil upp på mig. Och så skrev han, ja så kan alla bruncha ihop. Och jag bara, var med på brunchen. Varför vill du inte träna? Men jag kan inte gå upp kl nio på en lördag. Jag har jättesvårt för att vakna på morgonen. Mm, gå inte och lägga det då? Ja, mm, det går också. Fast jag Syns känner att jag vill jag. inte gå på det passet. Så varför ska jag gå på det passet för? För att vara med jag mina inte kollegor. Inte. Ja men jag kan vara med dem när jag jobbar. jag frågar tänkt... bara, varför du inte vill? Varför, varför jag inte vill? vill. För jag inte vill mm. gå upp så tidigt på en lördag. Nej, men då kommer jag med en lösning. Och den, sen då svar på det. Jag sa, men jag vill inte ens gå på passet. Mm. Varför vill du inte gå på passet då? För att jag inte vill anstränga mig ibland mina kollegor. Och jag känner att jag, okay. att jag skulle bara vara jobbig där. Och föra till mer negativt än positivt. Men det är skönt att ha en sån rummet. Någon som står och bara, Va? jag vill inte överlåka. Det är ju så ofta en sån och kolla på. Nej, känner man sig bra. Jag vill bra. inte, och jag, jag har en annan nyhet. Jag kanske ska flytta till Malta, för jag har en arbetsintervju världen. Så jag kanske ska flytta till Malta, och då känner jag, Vad should I hang out with you, guys. Jo, jag gillar dem. Stry. De är jätteskönare och tycker dem jättemycket. Men jag vill inte träna ihop med dem. Det är okej. Det är OK. Om jag med, hade jag varit vältränad och varit inne i en period där jag tränade Jo men visst så kanske jag kunde tänka mig att gå Men inte på lördag klockan nio på morgonen Jag blir arg äh, Bästa tiden att träna Ja, men då får väl de träna då De, de tycker det <laughs> Jag tränar ju bara på nätterna Ja, är det för att du är för ful så nu du inte får gå in på gymmet annars Ni förlåder Jag ska helt ett ut utseende, du är jätteful Som en människa Taskigt sagt Tack det var lite på min bekostnad, va? Som var två som jag skämtade på ditt utseende. Ja. Förlåt. Det är okej. Okay. jag känner mig som en dålig människa. Jag som ska sluta mig... vara helhärt emot människor. Jag känner mig väldigt trygg i mig själv. Så jag behöver inte din bekräftelse. Nej. Så du menar att du vill att jag ska sluta säga att du är duktig? Nej, jag välkomnar din bekräftelse Och jag uppskattar din bekräftelse Och jag uppmuntrar din bekräftelse Jag vet inte om jag sa rätt ord där i mitten Men jag tvingar inte fram den Om mm. den kommer så kommer den Och kommer den inte så kommer den inte Okidoki Jag förstår inte den här micken För liksom, i mitten av den här micken så står den en stor jävla text Blue Då tar ju inte mm. den emot ljudet där liksom. Mm, Ljudvågor klarar sig nog Ja, man, alltså, den där, där man vill att det ska vara mest mick Är det minst mick liksom Och det kommer det ju nu Och är inte. Äh. Förlåt Varsågod Jag svettas Jag har en viktig fråga okay. Usch. Usch, Som jag brukar helst. fråga folk ibland mm. När någon säger Till dig så här Förlåt Vad svarar du då om du ska säga så, du är för ful för mig och din morsa går i för en hunding. Jag sa det rakt i ditt face. Citat ur filmen Drickel i knipa. Kan du svara på frågan? Om någon säger förlåt till mig? Ja. Ah. Och du ska säga liksom många säger det okej. Okay. Vissa säger så här, ja, ah, ah. men hur säger du liksom? Vad säger nog det är lugnt? Okej. Okay. Jag säger varsågod. Det brukar folk tycka är okej. Okay. <laughs> Förlåt. Ja, det ska jag också men använda Varsågod nej, men det är för, jag ju... så här, för jag tänker så här. för jag förklarar min logik i det mm. Om förstår. någon säger förlåt Det man säger är Jag ber om förlåtelse Då svarar jag med varsågod, du alltså får att min du... förlåtelse ja, ja, jag förstår. Du behöver inte förklara sånt där för mig vet du, För jag förstår dig Men så jag tycker det är rimligt att säga varsågod Folk säger nej, det är det inte Jo, jag tycker också det är lite kul, så jag skulle också få säga varsågod Bra, tack för stödet Det var min viktiga fråga Det var mitt hemliga ämne Okej, okay, ska jag ta upp mitt hemliga ämne? Alltså vi har pratat ja, om 38 men utan, utan vi knappt pratat om ämnet. Vi har pratat lite om nyheter, vi bara hamnar på något annat spår. Mm, som var lite mer intressant. Vi skulle ju kunna ha nyheter, för uppenbarligen så pratar vi inte så mycket om nyheter. Vi skulle kunna ha det som varje vecka. Mm, ja, dagens nyhet. Eller varje avsnitt. Ja, vi hittar fast en vi nyhet ju, som vi har ju säger ju någonting i podden som att vi ska ha det varje gång, varje gång. Fast vi inte har det varje gång. <laughs> Jo, men jo. vilken basket ska vi ha? Det försökte jag ta upp förut Det är NBA-basket i London Jag vet, ikväll. men du har redan sagt det Så nu är det min tur med mm. mitt hemliga Men ämne. förutom det Det är min tur! Den är i London och det är ganska <skratt> Du har redan tagit upp det men det är ju vanlig basket också Rockets spelar tyvärr inte ikväll Utan vi spelade igår Mot Portland och vi, mötte, eller vad, vad säger, vi vann med 121-112 Vi spelar imorgon igen Mot Phoenix Suns James Harden är fortfarande skadad Sitter på bänken Och kollar Finns Det är som mer vettigt att säga Golden State förlorade eller Clippers igår Det var ju lite pinsamt mot eller av dem. Men det har kommit. En till uppdatering på All-Star Vote För det är strax-dags strax för All-Star Game. Den gamla alltså reklam till Coca-Cola. Den med den där Den har stuten i sändning så fem år sedan. Men ändå så har det fastnat de på mitt huvud. Förtjänar att vara. Kan jag har fått upp mitt ämne nu. All-Star Game liksom. Den som leder i Eastern Conference är LeBron James. Följd mm. av att <laughs> uh, I Western <laughs> Conference tror jag det är <hör> Curry som leder <hör> Följd av <utav hör> James. Harden <hör> Han Fast nu pratar jag om lite olika mm. grejer oh, som jag, Eller kommer jag på hot. Det jag skulle säga var att bort, Om man ser överlag Så är det fortfarande Curry som leder Men så är det Durant efteråt Jag kollade bara jag inte på guards nu ähm, I Easter eh, Det är fortfarande mörker. LeBron och Giannis Som båda är från court äh, Efter dem är det Irving som oh, leder på guard Efter honom är det Rosen av guards i West så är det Curio Harden som leder bland guard, Sen uppe på balen Durant i frontcourt Jag upp, är. Äh, för en en för är Anthony inte. Davis Åh, jävla uh, Och så är det lite andra skärmar där efter jag dem Jag ringer upp för att jag tycker mm. det är långt och Ja, nu du. ringer jag upp igen Hon klickar mig för en stund sen. Jag vet inte du. vad hon säger nu På andra sidan podden du. Men jag ringer upp nu Så Åh oh, awkward, Får vi se om hon vill prata med mig Eller om hon tröttnade Nej, det funkar inte Vad har han gjort? Välkommen till röstbrevlådan Det här nice. kommer inte bli bra podd ja, det ja. det Klicka kan inte, det är inte schysst och Nu kommer det signaler ah, Nu så oh. ringer hon här Hej Hej. Jag försökte precis ringa upp dig igen Jag har pratat min basket nu Okej, okay. var det därför inte jag kom fram? Ja, jag har försökt ringa samtidigt Helvete, Jag, jag var, tycker inte jag det är schysst så. att göra så här. Jag har ju sagt att jag ska ha veckans basket Ja men du hade ju redan berättat om, om veckans basket Nej jag har sagt Jag pratade hela tiden fram tills nyss Jag hade massa andra saker att berätta Om du bara lyssnar på mig också någon gång Så som jag lyssnar på dig Så kanske vi kan få någon slags mutual respect här i podden Så jag kan få ta upp mina ämnen och du kan få ta upp dina ämnen Istället för att du ska klicka mig bara För jag försöker ta upp mitt ämne som jag vill prata om Jag tycker jättemycket om basket på riktigt. Tycker du det är så schysst för dig att bara dissa mitt ämne då helt totalt? Nej, men jag tyckte att du redan hade tagit upp din veckas basket. Men jag hade jättemycket annat att säga. Okej då, förlåt. För jag, jag pratade jättemycket om omröstningen inför All Star Gamet. Okej, då får jag lyssna på avsnittet i efterhand och se om jag lär mig något nytt. Mm, nu får du göra. <laughs> får jag se mitt veckans ämne nu? Absolut. Ja, nu fick jag sms om att du har att ringa mig. Förlåt för att jag körde över dig med min basket. Jag hade bara så mycket att säga. Och jag tycker det är så viktigt när jag har saker att säga att jag får dem sagda. Ja med, så därför klickade jag dig. <laughs> ja, jag märkte det. Sade du ditt <laughs> ämne sen då? Nej. Eller vad gjorde du efter att du hade klickat? Det får du lyssna på i båda. Okay. Så att du och samtidigt? Du får lyssna! Ja, men Jag tänkte bara så att jag vet att om det kommer vara jobbigt för lyssnarna att lyssna på. Nej, men du får väl lyssna när För då att vi när båda har vi båda och prata om saker. Så jag lyssnar inte. Jag, jag sitter och beklagar mig typ, Och och väntar på att du ska ringa upp Och säger att jag vill att du ska ringa upp Och säger att jag är en svag människa Så att jag ringer upp Jaha, typ. jag skulle bara prata klart För jag tänkte du skulle säkert bara klicka mig igen in Om jag inte hade pratat klart innan Så jag tänkte jag pratade klart om min bostad Det hade jag nog är... säkert <laughs> ja. I alla fall, mitt hemliga ämne är att Jag tyckte att det var en kul incident Som hände dig som damp, brevlåda, som damp ner din brevlåda. Så jag tänkte att du kunde berätta det för lyssnarna. Mitt hemliga. Jag kan ju ta fram det här nu så du får se också. Ja! Vad jag om. ja. Kan du prata samtidigt som du tar fram det? Jag kan prata det så jag hörs inte. Men jag är på väg tillbaka. Så du hörs kanske igen. Jo. <coughs> <coughs> Förhoppningsvis så kanske de lyssnar på min podd. Det kanske är ett fan från podden som har skickat. <håh> <ett spärd. håh> har du sagt så här, jag ska det eller? Jag Vadå? Att, jo, du har att, om allergin, men jag tror att du har sagt det i podden faktiskt om allergin. Jag är jätte, mot hästar. Alltså superduper allergisk mot hästar, verkligen. Har du berättat dig om cirkusen Berättade du det i podden? Det gjorde du inte, va? Jag blev allergisk på en cirkus. Um, jag tyckte det var kul. Jag är verkligen jätteallergisk. Jag ska skicka en video till dig nu också på det här kortet så du får se hur det ser ja. ut. Så du kan visualisera det. Ja. Så ser du på framsidan Kan du berätta om den gången på cirkusen För det tyckte jag också var kul Nej det har jag ingen lust om. Men däremot kan jag berätta om det här kortet Jag fick mm. ett kort eh, strax innan va? På framsidan Jag ska bara skicka så att du kan se det också Så Sådär ja, På framsidan av kortet Är eh, två björnar En målning typ det är ett kort från världsnaturfonden. Åh, wow, vad söta! Mm. Mm. Så jag tycker att du kan beskriva. Och en liten tomt här. På baksidan så står det God jul och gott nytt år. På kortet liksom. Alltså, de har inte skrivit utan det är liksom tryckt på kortet. Det är ett världsnaturfonden. Eh, kort liksom mm. Det står också björnen sover, björnen sover I Han är inte farlig bara man är vanlig. Men man kan dock men man kan dock honom aldrig tro ja, det är en Efter original av Titti Gnospelius Så är det på tejpan Ett fot Av en häst Och överst på kortet Står det Dilba Och längst ner står det Gloria Jag vet inte vad något av det här betyder Varken Dilba Eller Gloria säger mig någonting <laughs> adresserat till mig Med mitt namn och min adress och allting rike också Svearike står det i adressen. Det låter lite värmländskt Det står mitt namn, min gata, Karlstad Sverige Det står inte ens ett postnummer Man har glömt postnumret Men det jag vet, det är, det är ju från Det här har jag inte tänkt på faktiskt Det är från Postnord Göteborg Stämplat, så det är någon i Göteborg Som har skickat den här skiten till mig mm. Men då, kan, då Det går med mig lite nycklar faktiskt. Jag ska, jag ska fråga lite folk då faktiskt. En kul sak jag tyckte var att vi till och med ringde och frågade din mamma. Jag ringde och frågade, min mamma gjorde jag, Om hon visste, eller jag ringde inte, jag smsade ja. eller snapchatade. Har du din mamma på snabb? En bild, det är klart jag har. Hon är sämst på sociala medier. Inte sämst som att hon inte postar, utan som att sämst som att hon postar alldeles för mycket jämt så konstiga videor. Hon filmar typ sin hund i en minut och lägger ut det på sin -story. Inte story. Men så skrev jag, jag skickar en bild och så frågar vet du vem det här kan vara ifrån? Och hon bara, nej, ingen aning. Jag tänkte det kanske var någon släkting eller något som jag inte vet om. Och du har ju inte så bra kontakt med din släkting och din familj så därför tyckte jag det här var extra kul ja ska jag fråga i alla fall, men det var ju inte det Det är jättekonstigt för det är verkligen, de har tejpat på En bild på en häst Det är det enda som är, och som min adress Jag kan förklara ja, vi lite kan lägga mer motivet ja, det. Men precis, Jag tänkte att jag kan förklara motivet lite mer Hästen är mörkbrun Och lite ljusare i huvudet Med en rosa, fluffig grimma Och en liten mm. stjärna Vit stjärna, ser ut som en nordsvensk Travar ungefär Och mm -hmm. eh, bilden är Tänkte jag att det är, det är kvadratiskt och en ganska stort julkort. Typ eh, A5. Ja, och är den vit kant mm, längs fotot. Och så är det i skogen. Och så är det en mammabjörn som lutar sig mot en stock. Och så sitter bebisbjörnen uppe på. Och så står en tomte med en lykta. En liten tomte. Och tittar. Himla eh. märkligt. Mm. Men hade du frågat... Det känns så dåligt. Har Nej, jag har inte frågat många... Ja, mig ja, har, har du frågat och din bästa killkompis har du frågat Ja, men jag ska fråga lite Nu mer När jag vet att det är från Göteborg uh, Men Det är så pinsamt också För jag vågar inte fråga för mycket För att tänk om personen som har skickat det här till mig mm. Tänker att jag behöver inte skriva något För jag sätter på den här bilden så kommer de förstå Det är ju gloria Tänk om det att är något gammalt one night heter stand Saker eller någonting Nej, men det är jag ju inte Men tänk om det är typ så här min moster eller något som tror att jag verkligen att jag tycker om henne så mycket att jag har koll på vad hennes hästar heter. Och så har jag inte det. För jag tycker inte om henne <laughs> Men varför så mycket. skulle hon tyckt alltså hästarna med datornamn? Alltså, hade inte hon haft en bättre bild på hästen då? Liksom? Jag menar, det är vit jag bakgrund. Vet alltså. Jag vet inte. Det är jättekonstigt det här jag menar. <laughs> det är ju så himla märkligt. Men varför tror jag du att, att Göteborg är en ledtråd? Jag menar, jag bor ju i Uddevalla. Men det är klart att en ledtråd vart poststämpen är ifrån... Om det hade varit från Karlstad till exempel mm. Då hade det ju inte varit stämplat till Göteborg ja, men Jag, säger, jag bor ju i Uddevalla Och det står Göteborg på det Ja men jag hade ju inte sett det för förrän nu Ja men jag säger fortfarande Jag bor i Uddevalla och du bor i norr med Och det står Göteborg på det Fattar du ingenting Jag hade ju inte sett att det stod Göteborg När jag frågade dig Ja. Men jag försöker ju säga nu att det är jag som har skickat det Och det står Göteborg ändå jag är det du som har Ja, Jag frågade dig ju. Ja, men jag tyckte det var så kul att du blev så nyfiken vem det var. Mm. Nej, alltså, jag hade för häst, förväntat då? mig en lite bättre reaktion än så, så tråkig reaktion. Vadå tråkig reaktion? Jag blev bara <skratt> rädd. Jag tror att det är någon som <skratt> som, jag vet inte, vill hota mig med mina allergier. skicka ett foto på en häst och jag säger... Jag frågade ska ta... ju till och med dig om din adress. Ja men jag trodde det var för att du skulle skicka fidget spinners Det är väl jättelätt att hitta min adress Det är bara att söka efter mig Ja det är väl sant Du har inte skrivit något postnummer Nej <laughs> men jag vet att man inte behöver ett postnummer Min morfar När han var i 30-årsåldern Alltså detta är typ på 50-talet ja. Så 50 eh, 40-50-talet så var min morfar i Japan Med jobb mm. på båt Och i Japan så skickade han ett vikort För han kunde ju inte bokstäver i Japan har du många bokstäver, tänkte han. Så han skickade ett vykort med bara siffror hem till Sverige. Och det kom hem. Mm. Det, det kom fram. Det var alltså typ först personnummer, hans personnummer, sen hans gårdsnummer, sen postnummer och sen Sveriges riknummer. Typ. Mm. Och vill du veta vad det är för häst? Nej. Gloria. Eller Dilba. Jag tror det är så att hästen heter Gloria. Och grimman hon har på sig, heter, alltså det hon har runt huvudet, heter mm. Gloria och hästen heter Dilba. Varför har du skickat det här? Jag tyckte det var kul! Jag tyckte det var komiskt! Och jag tänkte att du skulle få ett julkort. Ingenting. Tack! Jättepunt. Och jag skulle ändå posta en grej till min kompis i Luleå och då tänkte jag att då kan jag gärna posta ett julkort till dig för några låg bland sakerna. Jättefint Och så låg så jag vid så låg en hästtidning En så här högstidning Det är där man köper hästgrejer Och tänkte jag, jag kan klippa ut och trippa på en häst Så tänkte jag att du skulle fatta att det var för mig Men du gissar ju faktiskt på mig Sjukt du är. Jag gissade ju faktiskt på det. det är det som är så snyggt gjort i sådana fall mm, Jag vet ju att du håller på med hästar och grejer Ja, lite Men då är det ju jätteskickligt av mig att komma på vem det var Ja, faktiskt Ja, men vad snyggt Tack så mycket. Jättefint kort. Uh, vet du någonting om Malta? Det är ett land tror jag. Jag tar det som nej, att du inte vet så mycket om Malta. <laughs> nej, det vet jag inte. Ja. Det är ofta så, när man frågar någon, det är som du, när jag frågar om du visste något om basket. Man får inte stutsa med båt när man tar så här bullshit fakta. Eller typ så här, ja, det är ett land, då vet man ju uppenbarligen ingenting. Jag svettas jättemycket och jag vet inte varför. Äckligt, jag Vet jag, tycker det är också jätteäckligt. Jag tycker inte det är inte äckligt, jag lever mm. mitt liv i svett, jag är dansare. Mm. Och, eh, ibland, några gånger nu i det senaste, eller var typ för några veckor sedan, en månad sedan, så mm. vaknade jag upp många på nätterna en gång varje natt av att sängen var dyblöt. Alltså, lakanet, täcket var blött, lakanet var blött och jag var blöt. För att jag var så det här äcklig. ljudet man hör i bakgrunden nu, klickandet. Mm. Den som kan gissa vad det är för ljud I en kommentar på vår Instagram mm. Det här är sant, för jag tror ingen kommer kunna gissa vad det är för ljud Så jag går ut och säger att jag swishar 5000 kronor kan jag, kan, kan jag också också visa? Mm. Nej, det får du inte göra Du mm. kanske kan gissa Du antar att jag inte visar om... i podden Nej, gör Kan inte. du göra det lite närmare kan... micken och sen lite längre bort från micken? Nej, men det hörs väldigt tydligt tror jag. Jag vet, jag vet. det ser ut här, så jag vet så kanske men det är i alla fall om man kan gissa vad det är för ljud som jag gör är det bra för din och ekonomisk? det här gäller ju inte det här gäller ju inte liksom om sju år men nu inom, innan typ nästa avsnitt släpps om någon har gissat på Instagram på någon post man kan kommentera vilken post som helst för vi får inte så många kommentarer så att se. <här> <här> <här> har vi ens fått <här> någon like. ja jag, jag, jag har likat våra egna bilder från din Instagram, men då kan man ju se vem du är. Nej, från... Jaha! Jag fattar inte det, så jag slutar lajka. Jaha, nej, jag har gjort det. Okay. Jag tycker det är snyggt. Nej, men om man innan nästa avsnitt släpps kan gissa vad det där är för ljud. Vad för ljud det här? Jag vet, jag vet, jag vet, jag vet, jag vet, jag vet. jag vet. Då får man utav mig personligen... Och det kommer ju vara offentligt också på Instagram. Kan vi inte säga att man får en dator 000. istället för 5 000, För det är billigare. En dator för 5 000 är inte billigare. Nej, men den här datorn är värd ungefär 15 000. Det tror jag inte på. Jo, jag kan länka den. Men då vill jag ha den. Ja, men du gillar ju inte PC. Det gör jag ju, visst. Jag har ju en PC. Jaha, jag hade helt fått att du inte var en PC, ej. Men du kan få köpa Jaha. en dator om du vill. Som är värd 15 000 för ja nej, Jag vill ha den gratis. Nej, men jag vill ha en gratis. Ja, det får du ta med en annan människa så uh, ja. nu ska vi se Jag här. byggde ju en monsterdator själv i våras. Det här är ju en PC för du kan inte bygga en egen märk eller alltså, man kan bygga en Hackintosh, men liksom det är inte samma grej. Men jag byggde ju en monsterdator. För att det är roligare. Laptop. Och den finns i olika storlekar. Och så är det bra högtalarsystem i den också. Det tror jag inte på. Nej men för alltså Nej, men alltså Det är ett tillbyggt bra ljudsystem i den. Men jag har glömt vad det ljudsystemet Nej, heter. Nej, det tror jag inte. inte. Uh, Kik på Facebook. Så, nu länkar jag den. Den, heter, den datorn som man kan vinna då istället för 5 000 spänn den här världen mer heter HP Elitebook 820 G4. Nypris på CDON 19000 19 000. Nypris på HP står... 17 000, nypris på price runner på den billigaste sidan är 15 000. Den är oanvänd får... men jag tror att den har legat i kartongen i ungefär ett år. Eller nu jögar jag, för jag, jag har faktiskt larvat bort kartongen. Och eh, min hund vet eh, sönder laddaren så det finns väl ingen laddare men det kostar typ 150 50 Varför Jag du inte bara en laddare och använder datorn själv? För att jag har en dator som jag tycker väldigt mycket om, den är väldigt fin. Den ser ut som en Mac, men det är ingen Mac. Det är en Acer. Jag tycker att den är så fin. Mm. Men vi kan säga att jag får en av dem. Ja, en dator då, så kan jag säga att jag låter ut det till. Men kan inte den du ha en på. egen tävling då? Någon annan gång. Jag kan få ha min 5000 kronor tävling. Okej. Okay. För det var en ful dator, och det vill nog inte ha ändå. Okej. Okay. Vad dator? Kronor, Jag vet att den är ful estetisk, men det är ju en bra dator. Nej. Nej vad är det som är så dåligt med den här datorn då? Den är inte lika bra som min. Ja, men det är svårt att få en lika bra som din eftersom du har byggt din själv. Nej, det är bara att beställa samma delar och bygga en likadant. Eller beställa bättre delar och bygga en likadant. Åh, oh, vad du är punktlig. Punktlig. Nej, men jag vet inte vad det heter. Jag... Ytlig jobbig. Nej. Jag hade något jag mer jag skulle jag. ta upp. Uh, jag sa att jag skulle, det sa jag för några avsnitt sen att jag skulle ta upp uh, dagens jo uh, om för sent. Just det. För jag kommer ja. ofta för sent och jag är väldigt svårt att vakna. Ja. Uh, idag så sa jag att jag skulle med min kompis i stallet. Okay. Och så ringde hon och väckte mig. Men då tänkte jag mentalt att hon började ringa och väcka mig för tidigt. Och ringde mig på fel tidpunkter, tänkte jag. Så jag tänkte, fuck henne. Och så kände jag att jag var så motiverad på att komma ut till stallet För det var dåligt väder Och den ena hasten är lite sjuk Typ Och hängig så jag kände Åh, Jag hade ingen motivation att gå upp Sen ringde hon mig tio över tio Och vi skulle åka klockan tio Så ringde hon och frågade vad jag gjorde Så sa jag att jag ligger kvar i sängen Då blev hon arg Skällde på mig och klickade mig Och sa att jag inte jag fick följa med. Och då kände jag okej, okay, jag bryr mig inte så mycket Men det försovade jag mig till Nyligen i alla fall Det var lite dumt av mig men jag skrev förlåt, hon skrev att det var lugnt Skrev hon att det var lugnt Om jag delade den här statusen på hennes killes cyklar som hon bytt stula Och då sa jag, jag har redan delat den Det var lite ur min vardag så. Har du kommit sent någon gång? Vänta sen, ja. Ja. Ja. Men du måste vara tyst Kan du vara tyst? Förstår du inte? Förstår du inte ord? Jag skulle spela en låt i mikrofonen. Och då var jag tvungen att sätta allting från telefonen på högtalare. Och då ville jag inte spela in dig på högtalare i min mikrofon. när man ändå spelar in dig i din mikrofon. Okej, okay. I'm sorry my lord. Jag ville, spela, jag ville spela låten rider omkring med freestyle. Jaha, ska jag spela den istället? Men sen så tröttnade jag för att det gick inget bra. Men den går så här, varje dag där omkring. Jag tänker på det varje gång du säger att du är i stallet. Jag kan spela den. Den är verkligen en låt som man får på hjärnan. Mm. Den är bra, är den? Lyssnar du på den? Oj, den kommer här ikalla. Ska vi prata om något annat? Det har alltid velat rida Ska vi ha det här som typ outro Får en Vi kan bara låta den här låten Känna låt vinden far. vina Nej, men alltså, inte att Jag vi är ska faktiskt din van Men det här är så här vi avslutar podden idag ska vi, vi låter låten lite skälla klart för sig När vi har flänt vara idag kan vi ha det. <laughs> jag Men jag säga alltså det behöver ingen video, liv är som inte. <skratt> ja, Louis, har vi något mer att säga? Nej men alltså, ja, men vi låter bara låter oss här klart, så här. Låter oss klart, när den är Precis. Slut. Ja, när den är precis. Slut, då Precis. vi bara. Precis. Precis. Precis. Precis. Precis. Precis. Precis. Precis. Precis. Precis. Mitt oh, ju Nu tror jag att inte jag hörde så så bra För oh, ja, jag vet att jag pratade inte mycket på då. Men det är, okay. Okay. Det här är ett starkt <gen themselves> Kan du göra en här För att du sänker Kom till nu egentligen Men det är bara en minut kvar <gummer> Okej okay. Ja, vi skulle avsluta med veckans citat också Så jag måste bara begogla ett citat Ja, veckans citat yeah. yeah. Jag tycker vi ska ha Gandhi-citat yeah. yeah. Men kan vi ta ett vars citat? Yeah. Okay, jag tänker att För gandhi -citat. Jag kommer inte Jag kommer inte att skicka om Dina citat alltså. jag, jag tar första gandhi citatet som kommer upp på kogel <laughs> yeah, Femte Femte sökningen är Hitler i don't want to sound racist, but, Adolf Hitler. Okej, okay, jag kan ta det. You. you may never know what results come of your actions. If you, oj. Vi fade låten ut automatiskt. Snyggt. Hej då. Läs ditt citat. Men läs ditt uh, You may never know what results come from your actions. Stäng av låten. But, <laughs> but if you Okej, okay, du vet aldrig vad som resultatet blir av dina handlingar. Men om du inte gör någonting så kommer det inte vara några resultat. Mahatma Gandhi. Stäng av låten. <laughs> Nej, men jag har den långt bort och den hörs snabbt. Jo, den hörs jätteväl. Okay. Nu är det en bättre version av den. Stäng av vi hade ju ett så starkt avslut med den andra låten Men nu bara förstörde oh, den här låten Säg ditt jävla citat You have to believe that something different can happen He who says he Nej Jag är inte klar Förlåt You have to believe that something different can happen He who says he can And he who says he can't Are both usually right Svenska också du måste tro att någonting annorlunda kan hända. Jag är färdig han. om 30 sekunder. Vad <skratt> <skratt> <Förlåt. skratt> Ska jag läsa det? <skratt> ja, om du läser det på svenska. Du måste tro att någonting annorlunda kan hända. Han som säger att han kan och han som säger att han inte kan har båda oftast rätt. Oh, visst. Nu tänkte jag att jag fejdar ut den här freestyle-låten. Nej, skit i frysen låten. Vi stänger av Den feedat ju av sig själv snyggt. Den feedat ju redan av sig själv, eller hur? Ja, men Bara att du spelade jag... en annan låt och sånt. Skit samma. Vi... Hej då.